och välkomna till Lindström och Gullbergs podcast. Här kommer vi ladda upp avsnitt varje vecka och vi kommer prata om allt mellan himmel och jord och om ämnen som vi tycker är intressanta och som förhoppningsvis ni också kommer att gilla. Vi har drivit podcast Lindström och Gullberg lite mer än ett år och responsen vi har fått har varit överväntan. Nu vill vi genom podcastrappen nå ut till fler lyssnare och hoppas självklart att ni som vill följer oss fortsätter följa oss på vår resa. Numera hittar ni oss här på podcastrappen genom att söka på Lindström Gulberg Podcast. Vi hörs på podcastrappen.